Mutta aamun koittaessa kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat pitivät neuvoa Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet. Ja he sitoivat hänet ja veivät pois ja antoivat hänet maaherran pilatuksen käsiin. Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui. Ja toi takaisin ne 30 hopea rahaa ylipapeille ja vanhimmille, ja sanoi, Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he sanoivat, mitä se meihin koskee, katso itse eteesi. Ja hän viskasi hopea rahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat, ei ole luvallista panna näitä rahastoon, koska ne ovat veren hinta. Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi. Sen tähden sitä peltoa vielä tänäkin päivänä kutsutaan veripelloksi. Silloin kävi toteen. Mikä on puhuttu profeetta Jeremiaan kautta, joka sanoo, ja he ottivat ne 30 hopea rahaa, hinnan siitä arvioidusta miehestä, jonka he olivat arvioineet israelilaisten puolesta, ja antoivat ne savenvalajan pellosta, niin kuin Herra oli käskenyt minun kauttani. Mutta Jeesus seisoi maaherran edessä, ja maaherra kysyi häneltä sanoen, Oletko sinä juutalaisten kuningas? Niin Jeesus sanoi, Sinäpä sen sanot. Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät häntä, ei hän vastannut mitään. Silloin Pilatus sanoi hänelle, Etkö kuule, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan? Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä, niin että maaherra ihmetteli suuresti. Oli tapana, että maaherra juhlan aikana päästi kansalle yhden vangin irti, kenenkään he tahtoivat, ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin varappaaksi. Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille. Kummaanko tahdotte, että minä teille päästän, barappaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi? Sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. Mutta kun hän istui tuomarin istuimella, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanana, älä puutu siihen vanhurskaaseen mieheen sillä minä olen tänä yönä unessa paljon kärsinyt hänen tähtensä. Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan varappasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. Ja maaherra puhui heille ja sanoi, Kummaako näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän? Niin hän sanoivat, Varappaan! Pilatus sanoi heille, mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi. He sanoivat kaikki, ristiin naulittakoon. Niin maaherra sanoi, mitä pahaa hän sitten on tehnyt. Mutta he huusivat vielä kovemmin sanoen, ristiin naulittakoon. Ja kun Pilatus näki, ettei mikään auttanut. Vaan että meteli yhä yltyi, otti hän vettä ja pesi kätensä kansan nähden, ja sanoi, Minä olen viaton tämän miehen vereen, katsokaa itse eteenne. Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle. Silloin hän päästi heille parappaan. Mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin ja keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. Ja he riisuivat hänet ja panivat hänen päällensä tulipunaisen vaipan ja väänsivät orion tappuroista kruunun. Panivat sen hänen päähänsä, ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä, ja pilkkasivat häntä, ja sanoivat, Terve juutalaisten kuningas! Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon, ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan. Pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa, ja veivät hänet pois naulittavaksi. Ja matkalla he tapasivat kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Simon. Hänet he pakottivat kantamaan hänen ristiänsä. Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Golgataksi, se on pääkallon paikaksi. He tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä, mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda. Ja kun he olivat hänet ristiinnaulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä, ja he olivat panneet hänen päänsä yläpuolelle, hänen syynsä julki, näin kirjoitettuna. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Silloin ristiin naulittiin hänen kansansa kaksi ryöväriä, toinen oikealle ja toinen vasemmalle puolelle, ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä, Nökyttivät päätänsä ja sanoivat, sinä joka hajotat maahan, temppelin, ja rakennat sen kolmessa päivässä, auta itseäsi, jos olet Jumalan poika, ja astu alas ristiltä. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat, hän on auttanut muita, itseään ei voi auttaa. Onhan hän Israelin kuningas, astokoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen. Hän on luottanut Jumalaan, vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on mielistynyt häneen, sillä hän on sanonut, minä olen Jumalan poika. Ja samalla tavalla herjasivat häntä ryöväritkin, jotka olivat ristiin naulitut hänen kansansa. Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoin: Eli, Eeli, lama sabaktani, se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen kuullessaan sanoivat muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, hän huutaa Eliasta. Ja kohta muuan heistä juoksi, ja otti sienen, täytti sen hapan viinillä, pani sen ruovon päähän, ja antoi hänelle juoda. Mutta muut sanoivat, annas, katsokaamme, tuleeko Elias häntä pelastamaan. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä, ja antoi henkensä, ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan, ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin, ja ilmestyivät monelle. Mutta kun salanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maan järistyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästivät he suuresti ja sanoivat, totisesti tämä oli Jumalan poika. Ja siellä oli monta naista, jotka olivat seuranneet Jeesusta Galileasta ja palvelleet häntä. He seisoivat taampana katselemassa. Heidän joukossaan oli Maria Magdalena ja Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti ja Sepedeuksen poikain äiti. Mutta illan tultua saapui rikas mies Arimatiasta kotoisin nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni pilatuksen luo. Ja pyysi Jeesuksen ruumista. Silloin Pilatus käski antaa sen hänelle. Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois. Ja siellä olivat Maria Magdalena. Ja toinen, Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa. Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat, pilatuksen luo ja sanoivat, Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen, kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös. Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle. Hän nousi kuolleista, ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen. Niin Pilatus sanoi heille, tuossa on vartia väkeä, menkää. Vartioikaa niin hyvin, kuin taidatte. Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat.